Учител и ученик. Завеждам ви при избора: Един брат посети учителя. В частен разговор с него той каза. Идването на великите учители става за освобождението на света. Аз ви показвам къде е пътят на светлината, която носи живот и няма да ви покажа малките светлинки. Когато се приближавам при хората, всякога съм чист. Честотата е едно качество, което всички трябва да придобиете. Когато говоря за слънцето, няма да очаквате щастие от мен, а от слънцето. Завеждам ви при избора. Няма да очаквате щастие от мен, а от извора. Да когато ви говоря за някои работи, искам да ви заведа при реалността, където няма скърби и страдания. А там, където има скърби и страдания, това е нереалното. И човек, като не разбира Божиите пътища, страда. Аз имам допирна точка с Бога. Интересуваме допирната точка. Като направя нещо, тогава мисля, че зная. За мен само реализираните идеи са идеи. Аз съм пратен от Бога. Трябва да знаете, че не съм дошъл от само себе си, по мое желание! Аз съм пратен от Бога да работя за въдворяване на Царството Божие на земята. Царството Божие няма форма. Бог говореше чрез Христа. Бог говори чрез мен. Идеите, които излагам в беседите и лекциите, са взети от Божественото. Аз съм дошъл, за да изявя любовта, да я донеса на земята. Това е моята мисия. Каквото е говорил Христос и каквото говоря аз, Той е един и същ източник. Не са два източника. Но всеки учител се различава, носи един свещен огън от невидимия свят, и какъвто е огънят му, по това се отличава. Против учителя не може да се работи. Ние носим едно божествено учение, но не спорим. Не можем да го сравним с нещо. Времето ще покаже. Всички от тези, които ще дойдат, са определени. Онези, които идат в шестата раса, са определени. Ако някои могат да намерят по-голяма светлина другаде, нека да идат там, няма нищо. Учителят като дойде, носи новото. Старите адепти не могат да отидат по-напред, без един ключ, и този ключ е в учителя. Учителят дава обяснение за възможностите на настоящето и разкрива бъдещето. Аз сега дойдох да науча хората да живеят по любовта. Няма друг път. Всички ще дойдат. Това учение искам да го подложат на опит. Аз се уча от Слънцето. Искам да бъда като Слънцето. Като плодните дървета, като изворите, като скъпоценните камъни, като всичко хубаво в света. От всичко се уча, всичко оценявам, нищо не подценявам. Когато хората вървят по този божествен път, аз се радвам. а съжалявам, когато не са в него, защото всички уния страдания, които ще имат, не ме радват. Аз искам душите, над които работя, да успяват и един ден да бъдат една написана книга, че да се радвам, че съм поступил добре. Трябва да дойде учител света, за да даде образ на хората. Като дойде учител, той говори нещо, което им е понятно. Учителят носи първата любов в себе си и не може да гледа с пренебрежение на хората. Той гледа на всички еднакво. Защото любовта има еднаква око за всички. Той знае защо страдащият страда, и защо радващият се, се радва? Той може да избави страдащия много лесно, само с две думи. Приеми любовта и ще се освободиш. Трябва да обичаш един човек, за да го подготвиш в пътя към безсмъртието. Учителят приема любовта от Бога. Тя минава през него, и идва при ученика. Най-първо се образува връзка между учителя и ученика. Учителят трябва да има любов към ученика, за да може да му преподава. Любовта, която учителят има към ученика, е важен фактор за повдигането на ученика. От никого нищо не съм взел, само съм давал. Съживявал съм ги, връщал съм ги от смъртта, материалното им положение съм оправил, дълговете съм им плащал, а в замяна нищо не съм взел, защото така разбирам любовта. Вдаването. И чувствам единството последния начин. Ти като обичаш някого, мен обичаш, като поливаш едно цвете, радвам се, понеже то се радва. Ето как ще стане побратимяването. Нашата литература ще преведем на сръбски, на полски и прочее. Невидимият свят ще даде за палка, а материалът ще се даде от тия, които са в школата. По стила на беседата ще каже, че едно дете може да говори логически, като заучи някое стихотворение. Да говори човек логически не е мъчна работа. Има известни правила, които ще заучи готово. Нещата в природата логически ли са наредени? Звездите не са наредени по величина в пространството. Онова, което се дава в беседите, не е само в думите. В беседите има запечатани работи, които не могат да се предадат с думи. Много работи остават запечатани, и само който ги е преживял, ги възприема. Четенето на Евангелието, беседите и лекциите, трябва да става с разбиране и приложение. Всяко нещо, което четеш, трябва да обмислиш и да го приложиш. Някои мои беседи са чисто хирургически, чисти раните на хората, на които говоря. Значи, съобразявам се с хората, с слушателите, с живата публика, която е пред мен. Във всички лекции могат да се намерят методи за възпитание и самовъзпитание. Толкова методи и образи съм дал за възпитание на децата, на големите, на философите, на поетите и прочее, Образите, с които си служа, са извадени от природата. Най-новото, което е сега в природата, това превеждам. Преди 2000 години, друго беше. Казват, едно време Христос е казал това. Да, но Христос също е казал, сега не може да разбирате някои неща и после ще ги разберете. Та сега има нови неща и след 2000 години ще има още по-нови неща. У нас философия, живот, упражнения, и всичко друго вървят хармонично. Тези гимнастически упражнения се дават на външния свят за пръв път. Музика прониква беседите. И трябва да се намери някой, който да знае да ги свири. Който ще тълкува беседите трябва да е майстор. В беседите са скрити истини за бъдещата култура. Четете беседите и лекциите от младежкия и общия окултен клас, Евангелието също. Тези работи вършете пред всяка друга работа. Обязателно трябва да намерите време за тях. Братът каза. В тях има скрит смисъл. Това именно е силата – да се упражнява ума, да се впрегне на работа и да търси вътрешния смисъл на думите в беседите. Някой път ви държа една лекция и през ума ми минава мисъл, защо ли трябва да ви я държа, когато ще я разберете след 20 години. Защо от небето искат да я държа? Сега давам 20 лева на малко дете, което не съзнава, но като минат години, тези негови пари вече ще станат един малък капитал. Идеите, които излагам в беседите и лекциите, вие сами може да ги намерите, но за всяка от тях трябва да работите 25 000 години, за да я намерите. Да кажем, че в една беседа има 10 идеи. Тогава колко години ви трябват, за да ги намерите? А колко такива беседи има? Затова подчертавам, че с тези беседи и лекции се съкръщава извънредно много времето за вашето развитие. Някога в древността Мнозина са чакали в школите 20 години. За да им дадат две три зранца и изречения, с които да работят после. Окултната наука на Запад върви по механичен път, а в беседите има разнообразие, каквото има и в самата природа. В това разнообразие има вътрешна закономерност. Както е в природата, така е и в беседите. Аз съм излязал от един свят, в който окултистите не са стъпвали и дори не са го виждали. Превеждам от природата, от самия оригинал. До сега не съм ви говорил за любовта. До сега съм стигал до причинния свят. Тази школа върви по абсолютния път. Щом искате да вървите по относителния път, вие се изключвате от нея. И вън от школата пак е школа. Всичко е в плана на Бога. Веднъж казах на едни външни хора. Ако искате да чуете това, което е писано, то не дейте, идва при мен. Има книги, четете ги, но ако искате да чуете това, което никъде не е писано, елате при мен. Един свещеник ми писа, че се е отчаял, защото нямал какво да говори но почнал да чете беседите. Животът му се осмислил, станал радостен и весел и ме питаше дали има право да ги изнесе пред своите слушатели. Той се е ободрил отновото. Аз никой път не съм преповтарял нещата. Това, което съм казал, целият свят да ми дадете, не го повтарям. Онова, което говорих 25 години, то вече изпълни света и от него светът не може да се освободи. То не е мое. То е божествено и един ден хората отвътре ще го приемат. Животът няма да се измени така, както днес хората мислят. Има невидими работници, които вземат и разпространяват чрез въздуха идеите, които ви говоря. Словото, което донесе Христос, духовете после го разпространиха навсякъде. Новите идеи, които говоря, тази божествена мисъл, навсякъде се носи в света, всички я чувстват. С вас заедно слушат беседите и други същества. Мнозина слушат той, което говоря. Когато изнасям беседи, нямам предвид само вас, но и тези, които съвършенно са се освободили. Тях ги няма тук, на земята. Свободни са и слушат от други светове. Братът попита, как можем да ги достигнем? За да ги достигнете, трябва да направите връзка с тях и да ги попитате, как са дошли до това състояние. Някой път, за да стресна, за да изтъкна някой недък и за да помогна Разправям в беседата работи, с които се цапам, като навлизам в една тиня, защото всяка човешка любов е голяма кал. Принуждавам се да разправям за това, за да изтъкна истината. Цапам се, ала не може другояче. Трябва да я кажа. Един учител ви преподава знание, но знаете ли как се е придобило то? Някой е вкусил сладките плодове на знанието. Но как идва този сладък плод? Какви условия е минало дървото? Как е издържало на бурите, студа? Ако хората са готови, мога да им говоря по-дълбоки работи, но трябва смирение. На един човек, който мисли, че всичко знае, не мога да му кажа нищо. Преди всичко човек трябва да има смирение. Ако иска да получи по-вътрешно знание, т.е. трябва да има съзнание, че това, което знае, е много малко. И че трябва те първа да учи. Един французин ми зададе с писмо няколко въпроса. Първо. Кое ме е подтикнало да започна това движение? Отговорих му. Любовта към Бога. Знанието за Бога и истината за Бога. Второ. За кои е това движение? Казах му. Това движение е за цялото човечество. А не само за България. Това движение е организирано и другите организации ще дойдат да помагат за него, понеже то е божествено. Трето. Това движение има ли противници? Казах му. Във времето, което иде, всички от тези, които се противят, ще изгубят своята почва. Това, което ние носим на света, е така необходимо, както светлината, въздухът, водата и хлябът. Това е най-новото положение, което се разкрива на бъдещото човечество. Хората трябва да го опитат. Любовта трябва да влезе в света по нов начин. Нещата, които казваме, трябва да се проверят за да имат живот. И никак няма да се налагат с сила. Аз не искам да ви доказвам, а казвам. Опитайте. Щом се защитаваме, ние сме на крива страна. Трябва да се говори само това, което има приложение. Това, което говорих тази сутрин в общия окултен клас, има приложение. Който не познава вътрешния учител, не познава и външния. Учителят не може да работи върху всички направо. Върху някои работи направо, а върху други работи така. Ще тури между Него и себе си един човек или двама, или трима души и тъй нататък до десет. Христос избра 12 души и върху тях работеше. Всеки от тях имаше една типична черта. Например, Тома имаше особена черта и тя беше врата за Христа да работи между другите хора. Също така и всеки един от учениците му беше врата, чрез която той можеше да работи върху специална група хора в света. От всички ученици на Христа, само у Йоан имаше мекота. В погрешките на моите ученици не се взирам. Имам много по-важна работа. Зная всичко какво мислят и какво вършат. Бих могъл да ги изправя, обаче не искам. Оставил съм ги напълно свободни. Тъй като уча свободните. Това учение е за свободните. Не търсете любовта на кибритените клечки. Любов, която се запалва от кибрите ни клечки, гасне. А Божествената любов е вечна. Тя никога не гасне. Никога не се губи. Вовеки веков пребъдва. Само като помислим за Бога, любовта ще изпълни нашите сърца. Това, което съм ви казал, е много малко. Да търсим Бога във всичко, да обичаме Бога във всичко и във всички. Аз съм посадил млади дравчета, които сега растат и след 3, 4, 5 години ще дадат плод. Тогава ще видим на кого какъв е плодът. Нито един, който е дошъл при нас съзнателно не е излязал. Ние нито каним, нито пъдим някого от нас. Сега приготовлявам учениците. Ще дойде време, ще ви запаля и вече не ще има угасване. Само ако се запалите. Най-напред ще има охкане. Ала като почнете да давате плод, то вече сте готови. Аз съм се пожертвал за вас, а сега вие трябва да се самоотречете от себе си. Чрез послушание ученикът ще възприеме любовта на учителя и както почвата възприема дъжда, така той възприема любовта на учителя. Чрез учение ученикът полива нещата и те растат в него. Ученикът е послушен, за да се посели в него любовта на учителя и учи, за да възрасне в него любовта. За да те приеме учителят, трябва да имаш любов. Само любовта може да отвори портите на мъдростта и на знанието. Учителят избира учениците си и със своята любов ги повиква. Ученикът от признателност към учителя учи, за да поддържа любовта на учителя. Любовта, която проявяваше Христос към околните, беше отглас на любовта, с която го възлюби Отец. Като познаем Бога, трябва да познаем, че и нас е изпратил за да извършим волята Му. Всеки съзнателен човек, в когото Духът Христов живее, трябва да осъзнае, че е пратен, за да свидетелства истината, че е пратен да извърши волята Божия. Ако нямаме отношение към Бога, какво ще ни застави да имаме отношение към другите? От какво зависи благоволението на учителя към ученика? То зависи от две неща. Първо, от добрата обхода на ученика към учителя. И второ, ученикът да учи. Той може да се обхожда добре, но да не учи добре. И това което с добрата обхода се гражда, с неученето разгражда. А има ученик, който добре се обхожда и добре учи. Тогава учителят към него има особено разположение. Добрата обхода е капитал. Чрез учене, ученикът разработва този капитал. Ако не се учи, Капиталът остава неразработен и тогава след време изчезва. Изхарчва се. Всяко нещо, което не дава плод, се хъби, намалява се. Най-първо човек трябва да цени любовта, която дава живот, а след това да желая да облече живота. Знанието е дреха на любовта. Истината е охрана, жилище. В любовта човек се ражда, в мъдростта се облича, а в истината има жилище, в което да живее. Любов, мъдрост и истина са три необходими неща. Много братя и сестри са отдадени напълно на уреждането на материални и лични въпроси и не живеят идеен живот. Затова е необходимо да се създаде мисловна централа. Не всяко нещо да се съобщава на всички, а само на определени. Някои не прилагат и даже понякога съжалявам, че почнах в България духовна работа. Трябват безкорисни хора, които са готови да служат безкорисно на Бога. А в братството такива са само отделни лица. Определените братя и сестри са 1444. От тях има вече една част в братството и с други още ще се допълни и те ще дойдат непременно но не всички, които са сега в братството, са от тези 1444 души. Една сестра ми каза, искам да бъда при вас, да ви слугувам, да ви стана слуга. Казах и моля, вие сте на крив път, защо ще слугувате на мен? Вашият господар е Бог, слугувайте на него, аз също съм слуга. Защо ще взема един чущ слуга, когато и аз съм слуга, и мен не ми трябват слуги? Христос казва Думите, които говоря, не ги говоря аз, но Отец ми говори чрез мене. Когато някой път говоря строго някому, защо той да не мисли, че Бог говори чрез мен? Един голям професор може да посвети на ученика си много малка част от времето си, понеже е много зает с разни свои открития в лабораторията. Изобщо, неговата работа не е да се занимава само с ученика. Нямам време. Никой да не идва да ми се оплаква от този или от онзи. Някой пита какво трябва да правя. Гледайте мен и правете каквото правя аз. Опитайте го. Необходимо условие за напредване на ученика е изучаването на беседите.